Salme 105 Tack Jehova, På hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folkene. Syng for ham, syng spill for ham, Tenk på alle hans underfulle gjerninger. Ros av hans hellige navn, måtte de som søker Jehova fryde sig i sitt hjerte. Spør etter Jehova og hans styrke, søk stadig hans ansikt. Husk de underfulle gjerninger som han har gjort hans mirakler og de rettslige avgjørelser fra hans mun Dere som er hans tjener, Abrams ett, dere Jakobs sønner, hans utvalgte. Han er Jehova vår Gud. Hans rettslige avgjørelser er på hele jorden. Han har kommet sin pakt i hu endå til uavgrensetid. Det ord han befalte inntil tusen generasjoner. Den pakt han sluttet med Abraham og sin edfestede erklæring til Isak, ja, den erklæring han lot bestå for Jakob som en forordning for Israel som en pakt til uavgrensetid, tid. det han sa, «Til dig ska jeg gi kanans land som deres tildelte arv». Dette var da de var få i antall, ja, svært få og fastboende utlendinger i det. Och de vandret omkring fra nasjon til nasjon, fra et rike til et annet folk. Han tilåtte ikke noen menneske å bedra dem, men for deres skyld i rette satte han konger i det han sa, «Rør ikke mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt» og han begynte å kalle hungersnød over landet. Han brøt i stykker hver stav som ringformede brød var hengt opp på. Han sendte en mann i forveien for dem som ble solgt til å være slave, Josef. Med lenker plaget i hans føtter, i jern kom hans sjel. Inntil den tid da hans ord kom, var det Jehovas uttalelse som luttret ham. Kongen sendte bud for å løslate ham, folkenes hersker for å slippe ham fri, han satte ham til Herre over sin husstand, och til hersker over hele sin eiendom, for att han skulle binde hans fyrster etter sin sjels ønske, og for att han skulle lære ennåg hans äldre menn visdom. Og Israel kom så til Egypt, og Jakob bodde som utlending i Kams land. Og han fortsatte å gjøre sitt folk meget fruktbart, och gjorde dem etter hvert mektigere enn deres motstandere. Han lot deres hjerte bli forandret, så de hatet hans folk. Så de opptrådte på en slu måte mot hans tjenere. Han sendte Moses sin tjener, Aaron som han hadde utvalt. De gjorde det som gjaldt hans tegn blant dem, og mirakelene i Kamsland. Han sendte mørke og gjorde det således mørkt, og de satte seg ikke opp mot hans ord. Han forvandlet deres vann til blod, og lot så deres fisk dø. Deres land vrimlet av frosk i deres kongers indre rom. Han sa at det skulle komme brems mygg i alle deres områder. Han gjorde deres regnskyld til hagel, sendte en flammende ild over deres land, og han begynte å slå deres vineranker og deres fikentrær og gå bryt i stykker trærne i deres område. Han sa at vandregresshoppene skulle komme, og krypene, vingeløse gresshopper uten tall, og de ga seg til å spise alle plantene i deres land. De ga seg også til å spise deres jordsfrukt. Og han tog til å slå ihjel hver førsteføtt i deres land, all deres mannskrafts første frukt. Han begynte å føre dem ut med sølv og guld, og i hans stammer var det ingen som snublet av sted. Egypt frydet seg da de dro ut, for retsel for dem hadde falt på dem. Han brette ut en sky som en skjerm og ill til å gi lys om natten. De ba ham, og han sendte så vaktler, og med brød fra himlen mettet han dem stadi han åpnet en klippe, og vann begynte å fram. frem. Det rant gjennom de vannløse områder som en elv. For han husket sitt ord til sin tjener Abraham. Han førte derfor ut sitt folk med jubel, sine utvalgte med gledesrop. Og litt etter litt ga han dem nasjonenes land, og de fortsatte å ta frykten av folkegruppenes harde arbeid i eje, for at de skulle overholde hans forordninger og rette sig etter hans lover. Lovpris ja!